إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مصيدا ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن الله salawatu lillahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmidin wa sallam ayha alahbab wa rahmatullahi wa jana tutoanza darsa yetu ya ramadhani ambao tukijaliwa tutaendelea nao kila baada ya asri mpaka kukamilika mwezi huu mtukufu tukawa tunakumbushana kwamba mwezi wa ramadhani shahru ramadhan shahru alquran mwezi wa ramadhani ni mwezi wa ramadhani ni mwezi wa qur'an mwezi ambao ndani yake ikateremshwa Qur'ani. na kwa ajili ya kutarimsha Qur'ani, mwezi huu ukatukuzwa shahr si ramadhan alladhi unzila fi alquran mimi nasema mwezi ramadhani mwezi ndani yake tukaiteremsha Qur'an na usiku hasa wa kuanza kutarimsha Qur'an kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni usiku ukatukuzwa juu ya kila usiku za, za mwaka mzima mpaka Mola subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailati mubaraka. اتقسيت تمشي قراني في ليله المباركه في سوره القدر اناسما انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من الف شهر usiku wa siku wa kuteremsha Qurani usiku wa Cheo Lailatul Qadri usiku huu kwa utukufu wa kuteremsha Qurani ndani yake khairun min alf shahr libora kuliko miezi elfu moja miaka 83 na umri wa mwanadamu mzima unapita kabla kufikia ubora utukufu wa usiku moja kwa ajili ya kuteremsha al-Qur'an al ndugu zangu kwamba huu mwezi ni mwezi lazima turudie Qurani ipasavyo Tuitukuze Qurani ambayo kama ingeteremshwa juu ya mlima la ra'ita khashian mutasaddian min khashyati mlima ule hata mlima Kilimanjaro zalilika na kupasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala leo mimi na wewe wanadamu wadogo tunaibeba hii Qurani kwa hivyo tuibebe ipasavyo tusiwe kama wale wale ambao walieteremsha vitabu lakini fata alaihimul amad Muda ukawa mwingi, wakaanza kudharau na kukosa ile ladha na utamu wa kitabu cha Mungu. Faqat satqulubuhum, mioyo yao yakawa migumu, si laini tena. Yakawa hayaskii, hayaelewi, wa, hayashki, hayalewi, wa minhum fatikun, wengi wao wakali mafasiki wakapotea njia ni wamotoni. motoni. Mwenyezi nao. Kwa hivyo lazima katika mwezi Ramadhani turudie Qur'ani ipasavyo. Tukumbushane, tuhimizane utukufu na fazila ya Qur'ani. Na umuhimu wa kuifanyia kazi yake kuhukumu nayo katika maisha yetu. Haitoshi ndugu zangu kuwa tu waamini Qurani, tuipende, kuifikia, tusimame kisimamu cha usiku kwa ajili ya Qurani katika Tarawih na Tahajjud na kadhalika na kuisoma na hiyo. Haitoshi. Haya yote yanafaa ni ibada katika ibada kubwa, lakini haitoshi kwa sababu Qurani imeteremshwa kuhukumu katika maisha ya wanadamu. Hudal min uongofu kwa watu. Wabayinati bayyinatin minal huda na imebeba ndani yake hoja zilizo wazi inaudhibitisha kwamba kweli hicho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu wal na kipambanuo kinachopambanua bainal haki na batil lazima tuifanye kazi yake basi tukahijiana jana wabalao kama Mwenyezi Mungu atusaidia uhai na uwezo leo tutachukua nafasi hii ya kubainisha kwa kufafanua Mwenyezi Mungu akisema wabayinati bayyinatin lil kwamba hii Qur'ani hudallin nas uongofu kwa watu wa bayyinatin al-huda ni hoja zilizo wazi kwamba ni uongoofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kwamba leo tutazungumza kuhtumiuujiza ya Qur'an Ndugu zangu Mwenyezi Mungu Ta'ala alituma mtume kwa kila watu kila kaumu katumilizwa mtume kuongoza aniabdullah fajtanibutagut kila mtume akiambia kaumu yake aniabdullah Mpwekesheni na mwabudini Mwenyezi Mungu mmoja tu Wajeni mtaghut na jiepushe na mienendo na mifumo na dini ambayo si ya Mwenyezi Mungu. mtume atuongoza watu kumwamini na kumwabudu Mwenyezi Mungu na kwa upande huu waepukane na ukafiri utaguti. Lakini humtume akija kwa watu lazima aje na hoja. La sivyo kila mtu atainuka na kudai yeye mtume. Tunaishi katika ulimwengu leo kila mtu anazuka na kudai mimtume, mimi mtume mimi apostle ni prophet wala haula wala kuwa sayyid ni madai ambayo mtu anajibandikizia Hii ni jukumu na fadla Anakhiariwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa na Mwenyezi na huchaguliwa, hupewa cheo na ni cheo kubwa kwa sababu wao ndio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na misuku, suku suku mengi kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu waje wa, wa Mwenyezi ambao wengi wao ni mafasiki Hawataki kusikia ujumbe huu waupiga vita unaona mitume mingapi tumetajwa kutoka Qur'ani waliuliwa wayaktuluna aliyabi ghairi haqq Bani Israil iliwa mitume wengi na wao si wao to kuna wengine kwa hivyo hisi dai tu ili kuthibitisha kwamba wewe kweli ni mtu zingu, mtume, walko, mtume walko wa Mwenyezi Mungu mtume walikuwa mitume walikopewa hoja miujiza Israeli tuseme miujiza miujiza haya ni kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu huu kisichowezekana kutokea sababu ulimwengu huu umeumbwa na Mwenyezi Mungu na umeumbwa na kanuni na sera fulani. Hi sera imelazimishwa na mumba mwe, wali kwa ulimwengu huu. Hatuwezi kuepukana nao Uwezi kuwa kwa mfano mwanadamu unaishi katika ulimwengu huu na huvuti pumzi. Unaishi bila kuvuta pumzi haiwezekani. Tulivoundwa ili kuishi katika dunia lazima tuvute pumzi. Kwa hivyo haiwezekani kwamba mwanadamu ataishi bila kuvuta pumzi. Sasa yule mumba amba ameumba ulimwengu huu na kulazimisha na kuifunga kwa kanuni na mwenendo na sera fulani ye peke yake ndio mwenye uwezo wa kuinua sera ile kanuni ile na anaifanya hii kuthibitisha ujumbe wa mjumbe wake ndio nafata kila mtume alikuwa anakuja ni muujiza said na isa alikuwa anafufua maiti fufua maiti wamekufa lakini anapofufua biidhnillah kwa amri ya nani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si uwezo wake hawezi kufanya hilo lakini ni miujiza napewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Said Musa alayesalam alipewa aya kadha wa kadha sita ayati zinatajiwa katika Qur'an mmoja wao alikoko anaweza kuitia mkono wake ndani ya kifua hakika na kuitoa bila madhara si kwa mkono wala kwa kifua Said Musa katika muujiza nyingine alipewa ni kwamba alipokomboa Bani Israili kutoka Masri na kawa naandamwa na jeshi la Firauni ndio nakwambia kazi ya mtume si mchezo wafalume wazama mpaka waleo wanaupiga vita Uislamu hautaki kwa hivyo wewe unasema we ni mtume unatafuta balaa tu kama si kweli mtume hutoweza vita vyake kwa hivyo saida Musa badaka kila kudhibitisha aya baada aya kusimamisha hoja Simbo yake Allah subhanahu wa ta'ala ikageuka kuwa nyoka kweli subhanallah ambao kameza fimbo za waganga ambao walikuwa warongo lakini wanadanganya watu kimacho kwamba wao wanaona nini nyoka lakini wakaona ukweli wa mambo kwamba fimbo ya Musa alayhi ikawa nyoka kubwa kweli ikatafuna na kumeza fimbo zao mpaka waganga wa farao walifanya nini wakaslimi amri wakajua hii sasa si mchezo <laughs> sisi tuchezea watu akili lakini hii si mchezo wa akili ni ukweli mtupu ikabidi wafanye nini wasilimu farao alakasema nini Nitawaua. wakasema fanya utakalo fanya utakalo sababu sasa tushajua haki na twajua hata ukituua sisi tufaa cha kwa nani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Musa ka na Firaun. na jeshi lake karibu kuwapata katika bahari kisha Mwenyezi Mungu akateremsha miujiza nyingine. akamwambia piga bahari na fimbo yake Pimbo ikapasua bahari ndugu zangu ikapasuka bahari ikapatikana njia akopita yeye na bani israeli wakapita akaja firao nakoenda na yeye ataweza kazi hii wapi ndugu zangu kaingia katika bahari Wacha bahari irudi hali yake ya kawaida ije ifinike firao akijifanya yeye ni mungu ana rabbukum lala kiwadai watu wakijidanganya na kuwadanganya hapo kwamba mimi ni wenu mkubwa Mola huyu mkubwa wa Kirongo bona alipatikana katika bahari akadzabishwa. Hawezi. Hii ni jambo na ni amri ya Mwenyezi ni miujiza. Sasa miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana miujiza kaza wakaza, lakini miujiza kuu ni miujiza ya kudumu ila ya kiyama. Unajua kwa nini? Kwa sababu mitume waliomtangulia yeye Walituma kwa kaum wao hasa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam Akatuma kwa nasi kafa kwa watu wote. Kwa hivyo ujumbe wake ni wa watu wote kutoka zama yake mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo pia miujiza yake lazima iwe ni ya kudumu kutoka zama yake mpaka siku ya kiyama ili wafunge wanadamu na viumbe mpaka leo mpaka siku ya kiyama. Hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kwa hivyo akapea muujiza kubwa Miujiza ambao hauna mfano wake miujiza ambao unaendelea kujithibitisha ila yaumil qiyama na muujiza yake kubwa ni alquranul karim ndio hiyo mwenyezi anasema wa bayyinatin minal huda kwamba hii qur'ani ilipikarimshwa katika mwezi wa ramadhan kuanza katika lailatul qadr lailatul mubarakah ni ujizi ni muujiza yenyewe kitabu cha mwenyezi Mungu ni yenyewe ni muujiza inaudhibitisha kwamba hii ni ya mwenyezi Mungu hakuna mfano wake kwa maana gani kitabu hichi ni kitabu ambacho kimetarimkwa kwa lugha ya wanadamu wanadamu wanazunguka Kiarabu mpaka leo tunakielewa kitabu yana usemwa ndani yake ahkamu zake sharia zake kasasul anbiya asma wa sifa ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala yani tunaelewa ki lakini japo kwamba imekuja kwa lugha ya kibinadamu lakini wanadamu hawa hawawezi kuleta mfano yake imekuja kwa lugha wanaoelewa wanadamu ili iwaongoze hawa wanadamu lakini wanadamu hawa wote hawawezi kuleta mfano ya sehemu ndogo ya Qur'an ndiyo hiyo muujiza kwa sababu Al-Qur'an ni kalamullahil munazzal ni maneno yake Allah subhana wa ta ta'ala akayateremsha katika ulimwengu huu kwa hivyo ya yaani ni maneno ambao wanadamu wanatumia lakini wanadamu hawawezi kuleta mfano wake katika utamo na upasaha na ubalagha kwa sababu japo ni maneno ambao wao naelewa lakini yalipangwa na Mwenyezi na kuteremshwa kwa njia hii ya Qurani wanadamu wote hawezi kuleta mfano wake Ndiyo challenge Ndiyo challenge tahadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa akawapa viumbe vyake na alianza kwa kuwatahidi kuleta mfano wa Qur'an kutoka mji wa maka kutoka mwanzo wa dawa walipokuwa Makurisho wanaipinga Uislamu wa wanampinga Mtume wa SAW wanapinga Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliwapa challenge alisema basi leteni mfano wake simwsema anatunga bwana huyo eh? alikuwa miongoni mwenu miaka 40 hajasema maneno hayo anazunguza lugha mnazunguza nyinyi eh na nyinyi ndiyo wahodari zaidi katika mashairi Mtume hakuwa mshairi Mashairi katika kila lugha kaida ndio bora katika Duha ile. Hakuwa ni mshairi sallallahu alaihi wasallam. Malikuwa Nabiyul Ummi ambaye alikuwa asili alikuwa si mwenye kusoma. Kuna wasomi katika haa makureishi na kuna mashairi katika makureishi na alikuwa na wao miaka yote maneno yake yanafanana na maneno yao. Lakini alipoteremsha kitabu hichi, maneno yalioko katika kitabu hichi hayakufanana si maneno yake sallallahu alaihi wasallam kuna tofauti kubwa baina ahadithun nabii sallallahu alaihi wasallam na qur'anul karim hayafanani kadhalika maneno ya qur'an hayakufanana na maneno ya wenzi wake kiza mayaake wala siwa leo mpaka siku ya kiamat ndio mwenyezi Mungu aliwapa challenge wanadamu katika sura tul isra akisema ba'da ud billahi minash wala ukana baadhi wao bila baadhi dhahira unajumbe sema qul laini sema ewe mtume wangu watangazie wapinzani wako si wanapinga uislamu wanasema ni mrongo simple simple hoja yako ni qurani kwa hivyo waleti mfano wako mwenyeusema watangazie, itangazie hii ni open challenge haifishwi kwa mtu yoyote inatangaziwa wazi mpaka waleo kwa ulimwengu mzima wanaupinga uislamu laini jamaatul ins ala an ya'atu bimithli hadhal qur'an Lau kama wangejmuika wanadamu na majini ala an ya'atu hadha hadhal qur'an kwa lengo la kuleta mfano wa qur'an nasikizeni vizuri sana ndugu zangu mwenyezi Mungu hakuwapa challenge walete bora ya qur'an hakuwapa challenge walete kifani equal ya qur'an aliwaambia ala an ya'atu bimithli hadhal qur'an Walete kitu kinafanana hata kwa mbali tuelewane vizuri kama utasema huyu mtoto afanana na nani babake lakini yule mkubwa mwenye uwezo mwenye nguvu na huyu mdogo hawezi kufananisha si nguvu si akili si uwezo lakini utasem ah wafanana kisura ha? eh zimu hakusema walete bora ya Qurani si challenge si challenge walete sawa na Qurani la challenge ala an ya'tu bimithli hadha alquran walete kitu kinachofanana hata kwa mbali sema hawa kidogo wanafanana mwezo wasema hata wakijumuika wanadamu jumla yao na majini kwa kazi ndogo tu kulete mfano ya quran la ya asuna na bimithlihi hawawezi wala hawatoleta mfano yake Walau kana baadhi hum li dhahira hata wangekuwa wako pamoja wakinusuriana na kusaidiana kwa kazi hiyo ndugu zangu tuna maadui wametuzingira Walioazi na wengine wanafichika miongoni mwetu ambao usiku kwa mchana ni njama ya kuupiga vita Uislamu na kuwatatiza na kuharibia Waislamu nyenye ndo yao wanatumia tumbi nzima za pesa kwa mfano Marekani sasa iko katika vita Afghanistani miaka 18 kutoka 2001 mpaka 2019 18 years maisha ya Marekani haijapigana vita virefu hivi imetumia kipita cha pesa zaidi ya 1 trillion dollars yani hata haingia kilini kuwapiga vita kipote kidogo cha waislamu pesa nyingi wanajeshi wao wameangamia pale wamepata kila ina fedheha na hebu vita nini uislamu hawana haja yote haya si wajifanya wao ni sana very civilized people so wajifanya wao ni wasomi sana basi wakusanye ma wao katika zile universities zao wanajisifia ma Harvard na ma Yale na Cornell na ma Stanford wakusanya hawa professors eh si ni wasomi basi wakusanye hapo profesa wa wao katika lugha na wanao pia usomi wa lugha ya kiarabu katika nchi zote jamani watu wanasoma wa kiarabu wengine ili kumabudu Mwenyezi Mungu wengine wanasoma ili wafanye nini? Wawapige vita wala kumabudu Mwenyezi Mungu. Hawaleti hapo profesa orientalist. Somo la kiarabu na Uislamu kwa lengo kupiga vita. Wawakusanye hapo profesa wao na walete wale wameshinda zile tuzo wanaita tuzo ya Nobel, Nobel prize wawalete kazi ndogo tu hamna haja kutumia kuutumia pesa hizi zote na jeshi lenu na watoto wenu waafe katika kuwapiga vita wa Islamu jambo rahisi kusanya hawatu walete mfano ya Qur'an si bora si sawa na Qur'an walete nini fano inaushabihana kwa mbali na Qur'an la ya asuna bimithlihi wala kama baadahom bi baadil dhahira hawa watu wote wakikusanyika zile pesa zote wanazozotumia usomi wao wote njama za zote ujanja wao wote wale temfani ya wa Qur'an hawawezi hawakuweza hawawezi leo mpaka siku ya kiamat kwa hivyo mwanzo mulisema alla ayatu bi mithli hadhal Qur'an alisema mwanzo katika aya ya maka suratul Isra Walete temfani ya wa Qur'an kwa uzima wake kumbukani eh? kujiulishane mwanzo ule ilikuwa kwa Qurani sura chache si nyingi lakini mwenyezi Mungu ala an yathu mithli hadhal Qur'an ha tuache kan walifukuwa meshindwa mwenyezi Mungu akawa taremshia ile challenge akasema basi haina haja Qur'an nzima sasa leteni mfano ya sura kumi tu si Qur'an zima sasa sura kumi Asema Allah subhana wa katika sura nyingine ya kimaka am yakuluna naftara ama hawa maadui yakuluna naftara wanasema kwamba mtume sallallahu alaihi katunga ni mzushi Ametunga tu haya maneno ni niwasema hivyo sio kwamba mtume chama haya ni kutoka akili yake tu amejitungia basi ni mwanadamu mfano wa nyinyi kama katunga basi na nyinyi mufanye nini na nyinyi tungeni si vita tungeni yenu basi nanyi tena ye ni moja na akawa ni anabi luumi asili haja soma wala hakujua hizi habari kasasul anbiya mpaka katarjimishwa Qurani nyinyi miongoni mwenu kuna watu ambao walikokuwa wamejisoma hizi hadithi za kale eh, na ni mashairi na wahudari basi kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema kul fa bi asri suwaril muftariyat wad'u manista'atu min duni lillahi in kuntum sadidin ye katunga basi kul fa bi asri suwaril muftariyat basi na nyinyi basi leteni sura kumi hakuna tena Qurani Ne temi trustura komi uftarayatin na nyinyi mutunge kama alivotunga yule maumbile ya wanadamu utunzi wao wowote ule kwa sababu wanadamu wenyewe ni wameumbwa madhaifu wa khulqal insanu dhaifa mwenye msema mwanadamu kaumbwa dhaifu basi chochote naye anachokitunga na kutengeneza basi kuwa na dhaifu wake. Ndiyo unaona hakuna kitu cha wanadamu ambao kinadumu lazima kitapitwa na wakati kitakuwa na kasoro, kitakuwa na dosari, kitakuwa na makosa maumbile wanadamu miule. Kwa hivyo na wanachotengeneza lazima ni hivyo hivyo. Kama homs kiti, unaona kila mara inabidi tupingi rangi tuangalie marekebisho. Kuna kitu kadhaa hakifanyi kazi. mwataraji nini katengenezwa na wanadamu? Gari lako, simu yako, nyumba yako, barabara, kila kitu cha wanadamu inapitwa na wakati na ina kasoro. So inabidi mara kwa mara hii, rekebishwa mpaka mwingine inaondolewa inaanza upya kamwe maumbile ya mwanadamu na vifunzi vyake basi kama yeye munasemu istaraahu katunga basi na nyinyi faatu bi'ashr tuwar al na nyile tani sura kumi za kutunga kisha munyimwaambia wad'u manista'atu min duni lillahi in kuntum swabiqin tena Denahi challenge ninyi mmeambiwa mfanye ni moja kaotungwa na mwanadamu mmoja, ninyi nyote mfanye wad'u manisa ta'ati na mnawapenda, mnaweza kuwaita kwa nusuru min dunillahi tofauti na mwenyezi Mbusana taala in kuntum swadiqin ikiwa nyinyi ni wa kweli subhanallah panallah kaotungwa na moja na basi na nyinyi nyote jijumuisheni, na ile tani mnawapenda kwa kazi ya kuleta mfano wa sura kumi Chagueni sura za juzu ama sura fupi fupi. Sura kumi tu, leteni na nyinyi yanaofanana. Si tena hakusema muleteni bora wala muleteni sawa yanaofanana na hizo sura kumi Wapi kashindwa. Basi mwenyezi Mwenyezi Mungu kuendelea kulazimisha hoja yake juu au waja wake katika sura ya Madina sasa baada ya Mtume kama alichokwenda Madina shagura Madina hijra yake shamishi sham, serikali sham, sham, sham, ya Kiislamu shateremsha hukumu nyingi sasa za kimaisha kutawala maisha wanadamu za nyumbani za kibiashara za kisiasa za kivita za kikatiba za kimahkama za kijamii matangamano ya wake na wanaume za urasi na kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha sasa ile tahadi kutoka Qurani sura 10 ikateremka kwa sasa sura 1 tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anmtambia katika suratul Bakara baada udhubillaahi minash shaitaanir rajiim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tubu asuratin mithlihi wad'u shuhada'akum min duunillaahi in kuntum saadiqeen wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina ni kujifanya tu huu, si ukweli mnajifanya mna shaka mnawaswasi mimma nazzalna 'ala bina kusuyali ambao tumemkeremshia mjawetu sallallahu alayhi wasallam mnawaswasi na nashaka juu ya Qur'ani kwamba si cha Mungu eh mnajai hivyo nyinyi mnaupinga Uislamu kwa hivyo mnasema si mtume wa kweli kama si mtume wa kweli basi kitabu hichi si cha kweli sio mnashaka nacho basi mnyiuisemwa sema fa'tu Fa bi min mithli leteni si Qur'ani zima si sura kumi faatu bisuratin min mithli la'tani sura mmoja mfano yake subhanallah subhanallah sura ndogo katika Qur'ani suratul kauthar aya tatu haizidi maneno 15 uislamu mzima ambao yimo upiga vita upendi, mauchukia, mwaupangia njama E, za kijasusi, za propaganda, za media, za kijeshi, za kisiasa, za zaki... Allahu Akbar. Yaani wana munakesha na mnalala na muna kupiga vita Uislamu. Hamna haja kwenda njia ya kombo za vitotoroni. Come direct to the point. Njoni direct mbadhara. Njoni Leteni yenu tena si kurani zima, si sura kumi Leteni sura leteni kitu kinachofanana na Qurani ni bora kulini mithli mmoja msema leteni sura moja min mithli inaofanana na Qur'ana hata kwa mbali msema hii haijafika daraja ile lakini inafanana kidogo kwa mbali leteni mfano ya sura moja kisha wad'u shuhada akum min duni lahi in kuntum sabiqin mwezo wasema tena waiteni mashahidi wenu nyinyi challenge ni bibi yenu lakini nyinyi ndio mutaleta mashahidi wenu kudhibitisha mume faulu kwa sababu kitu ni wazi hakiwezekani mwezi masema mpaka mashahidi wa kushuhudia ukweli wa challenge ni wao. Subhanallah. Yaani hii ni mchezo uwanja ni wao. Mpira ni wao. Wachezaji ni wao. Refa ni wao. Mashabiki ni wao. Kufunga bao moja tu. Lakini wapi? Hawawezi, hawakuweza kutoka jamaa ile walikusanyika makoreish wakamwambia alwalid walid Moja katika viongozi wa kikorais ambao alikuwa ni mshairi maarufu miongoni mwao afanye kazi hii akasema kitu hiki hakiwezekana haiwezekani lakini jua hivyo wakaendelea kupinga Uislamu kimaslahi maslahi kuna watu wanajua Uislamu ni haki lakini haiendani na maslahi yao ya kidunia kwa hivyo opiga vita lakini wanajua hu ni hadhi ni hakitu. basi Mwenyezi Msema waiteni mashahidi wenu kuudhibitisha kweli huu in kuntum thabitin ikiwa nyinyi wa kweli fa illa mtafaadinu na kama hamuwezi na ham yaani kama hamuwezi kazi hiyo walantafalu Mwenyezi Msaiditisha ahadi ya Mwenyezi Mwenyezi walantafalu na katu daima hamtuweza this challenge eternal challenge to all of humanity and whoever they can call as witnesses. Wote wakusanyike. Na Muisma sema na kama mwezi kisha akasema walan tafalu any will never be able. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu na viumbe kadri wanaposaidiana na kunusuriana watabakia ni viumbe. Hawezi kutika daraja ya nani ya Mumba Allahu subhana wa taala. Kwa hivyo maneno ya viumbe hatawafanye nini hata siku moja Haitoweza kufanana na maneno ya nani ya Mumba wetu Kalamullahi Munazzal Al Quran walan tafalu namtoweza daima fatakun narallati waqudu hannasu walhijara basi ibindeni naiegopeni annar moto jehanamu allati waqudu hannasu walhijara ambao kuni zake ni wanadamu wenyewe hawa pinzani hawa wapinzani ambao wamepewa challenge Quran wanshindwa, sura kumi wanashindwa sura moja wanashindwa imethibitika wazi kwamba maneno ya mwanadamu mwenzi wao Hai ni maneno ya mumba wanadamu wote ikiwa imethibitika na bado mnapinga fatakunara lathi waqudu hannas walhijara basi jilingeni naogopeni moto ambao kuni zake ni wanadamu hawa wapinzani walhijara na mawe uadde milkafirin iliyoandaliwa makafiri kuwachoma milele waliadhibillahi nidhal. Dugu zangu hasima ya mazumzo ni kwamba sisi tuko katika hak wazi. Wazi haina wasiwasi wote. asema Mtume SAW katika khutba yake katika hajja talwida asema taraktu fikum ba intamasaktu bihi lan tazillu abada kitabu Allahi wa sunnati nimewachieni ninyi umma yangu nimewachieni ninyi yale ambao mukishikamana nayo lan tazillu abada hamwezi kupotea daima daima hata kama mi siko nimewachieni ya kushikamana nayo mukishikamana nayo hamwezi kupotea abadan kitabu Allahi wa sunnati kitabu cha Mwenyezi Mungu Alkurani alkarim wa sunnati na sunna zangu ambazo chimbuko yake ni Qurani sisi twajifunga na sunna mwendo wa Mtume Sula salam sababu tumeamrishwa na na kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ndugu zangu sisi waislamu tuko katika msimamo usiokuwa na shaka wala siasi wote sisi ni tofauti na umma mingine niam tumesema jana na ni ukweli tunaamini katika imani ya Islamu kwamba kabla yetu kuna umma ambao umetutangulia sisi ambao walitumilizwa mitume mwenye Mungu na kukatarrishwa vitabu lakini viko wapi leo miko wapi vitabu azaburu ukitafuta iko hapo walinjili Ukitafuta wa ukitafuta usiku na mchana mashariki kwa magharibi upati Wafuasi wake waliharibu vitabu vile wakavipotosha na kuvipinda na kuvipoteza lakini sisi tuko katika hoja wazi bayyin ha lailuha kana hari la yazihu anha illa halik kama asema, asema msimamo wetu ulivyokuwa wazi asema usiku wake ni kama mchana wake nafahamu lugha hii usiku wake ni peupe kama mchana wake la yazihu anha illa halik mtu hatokwenda kinyume kando na Qur'an na mwendo huu wa Uislamu ambao chimbuko na msingi ni Qur'an ikipokuwa ataangamia Tuku wazi kabisa vipi sisi tubabaishi na watu ambao asili hawana vitabu vya mungu. hawana mwongozo hawasi wale ambao wana hudan bin min alhuda vipi kwa hakika hawatuwezi. ila sisi tu tukichanganyikiwa ndiyo tunawapa nafasi waislamu ahadi ya mwezingu ni kwamba wao ni washindi si kesho akhera tu si kesho tu pia hapa duniani hapa duniani tumeahidiwa kwamba tukisimama imara tukisimama kwa misingi ya Kiislamu tutafaulu duniani na akhira ahadi hizi ndio zikawa kwa Waislamu zama ya Mtume SAW salam wakati mjio wa maka wanateswa wanauliwa wanafanyia kila na njama na vitindi lakini walijua kwamba mwisho na hatima ya ushindi ni wetu sisi kwa sababu sisi msimamu wetu ni wa kweli hawa ni wengi wanatopinga sisi ni wachache lakini Mwenyezi yunasi kwa hivyo Mwenyezi wakiwa nasi sisi ni washindi si kesho tu waliamini hapa duniani na walishi walishinda wakaweza walipokuwa watu wa maka walikataa dawa tumsema kapata wa dawa katika mji wa Yathrib akagura ikabadilika kuitwa Madina sunnabi mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam pale akaasisi serikali ya Islam yeye kama kiongozi aliwahami waislamu umma ukamakinika aka baitul mal akaa na jeshi kutoka pale wakatoka kwa na maadui huku na kule mpaka ile hadika kweli wakakomboa bara arabu nzima katika mashariki sallallahu alaihi wasallam na akawaelekeza mpikisha ujumbe huko ulimwengu na popote pale unapokwenda mukisimama kwa msimamo huu hamwezi kushindwa ndio islamu wakakomboa mashariki kwa magharibi ya ardhi kwa nusra yake allah subhanahu wa taala wala tahinu wala tahzanu wa antumul alawna in kuntum mu'minin munisema wala tahinu na kubabaika wala tahzanu wala musidunika wa antumul alawna hatta hatika nyinyi ni washindi in kuntum mu'minin ikiwa kweli nyinyi ni waumini ayuha ahbab turudi kwa imani zetu Turudi kwa kitabu chetu kilichotarimishwa katika mwezi huu mtukufu. Tunatafuta Lailatul Qadri. Mwenyezi anajua ni usiku gani. Tunatafuta usiku mtukufu bora kuliko miaka 83 utukufu wake kwa sababu ya Qur'ani hii. Kitabu mpaka leo hoja wazi wa bayyinati min al inajithibitisha ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu Tusighururike na kubababishwa na wengine hawana kitu bidha zao bure duni thamani hisi ndo tuna bidhaa ghali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Itukuze jitukuze na jifakhiri nayo uelewe kitabu hichi jifunge nayo na wallahi kitabu kilicho juu na kinanyuka alislamu yaulu wala yu'la alai kitabu hichi kiko juu kabisa na kitu kinaweza kukipita basi nawe ukishikamana na kitabu hichi wallahi utanyuka duniani na akhira shikamana na kitabu hichi shikamana kikweli na kielewe kitabu najifunge nacho na kifuate kilivotarimshwa na utakuwa ni mwenye kushinda duniani na hera. katika siku zinazokuja la, tutaendelea kufafanua baadhi ya mambo muhimu yaliyotarimshwa katika Qur'ani tukikumbushana majukumu yetu kuhu, kwa Qur'ani hii ambao kitabu hichi ndiyo siri ya uhai wetu ndio siri ya ushindi wetu ndiyo siri ya kufanikiwa duniani na hera na tukiwacha ndio siri ya kwetu sisi kuangamia. Tomoba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ahlu al-Quran watu kweli wa Qur'ani. wale ambao nashikamana na kitabu kilichoteremsha katika mwezi wa Ramadhani, alivyoteremsha bila kuzidisha wala kupunguza. Na Mwenyezi Mto sane madhambi yaliotangulia na yale na kuja atujalie wenye kufuzu katika kusimama kisimamu cha usiku katika la ilab na ibada nyinginezo Mwenyezi Mto sane madhambi yetu yote na vizazi vyetu na wazee wetu wa sallallahu ala habibi na muhammadin wa ala ali wasallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin